Rugăciunea 30. Pentru împlinirea poruncii, fiți dar voi de desăvârșiți. Aleluia! Slavă ție, Tată Ceresc, te iubim și te rugăm. Dăruiește-ne împlinirea poruncii, fiți dar voi de desăvârșiți, așa cum tu însuți ești, ca să împlinim cele patru porunci ale legii iubirii. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din tot cugetul tău, din toată inima ta, să vă iubiți une pe alții, să iubești pe aproapele tău, iubiți pe dușmanii voștri. Ca să binecuvântăm pe cei ce ne fac necazuri, ne blestemă, să facem bine celor ce ne uresc, să ne rugăm pentru cei ce ne vatămă și ne prigonesc, ca să ne ridici între în viere luminii și împărății Aleluia, Slavă, Ție, Tatăl Celest, Te iubim și Te rugăm! Dăruiește-ne împlinirea poruncii fiți, dar voi de săvârșiți. Pentru ca lumina noastră, ca cea a Soarelui, să răsară peste cei buni și peste cei răi, iar lacrimile noastre, din cuvintele rugăciunii, să fie ca ploaia, care cade peste cei drepți și peste cei nedrepți, ca să avem voia, puterea, mijlocul de a da și împrumutăm pe alții să-i putem ajuta, să-i iertăm pe cei ce ne vor judeca și fura. Aleluia, slavă-ți, e toată ceresc, te iubim și te rugăm, dăruiește-ne împlinirea poruncii, fiți dar voi desăvârșiți, pentru ca faptele dreptății voastre să nu le facem înaintea oamenilor, Ce ascuns ca să nu știe stânga ce face dreapta, să ne rugăm ascuns cu vorbe ieșite din inimă, ca dintr-o visterie a Duhului Sfânt, să iertăm, să îndreptăm, să sfințim, să desăvârșim faptele părinților neamului și ale greșiților noștri.